Vene trojného Oca aj Syna Ducha Svetého. Amen. Pokiaľ vám, sestry a bratia, aj dnešný deň v tomto chráme Božom chceme chváliť a oslovať Pána Boha za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. A chceme si aj my dnes uvedomovať, že je to Božia milo, že sme sa ráno mohli zobudiť, že sme mohli prísť do spoločenstva a že môžeme počuť Božie slovo, ktoré aj nás dnes chce povzbudiť, posilniť, ale chce nám aj tak ukázať, čo má Pán Boh pre nás pripravené Dnešná taká téma, ktorá sa bude niesť tým dnešnými službami Božími, je taká otázka. Rozhodol si sa? Skúsme sa zamýšľať, že prečo alebo prečo práve táto otázka a verím, že aj počas služie božích a počas kázne na ňu dostaneme odpoveď. Chceme chváliť spoločne pána Ježiša za všetko, čo nám dáva a chceme začať tieto služby Božie predspevom o Ježiši tvoje narodenie a budeme dnes spievať piesne číslo 37, 593, 36, 73 a antifónu číslo 20. Opakujem, 37, 593, 36, 73 a antifónu číslo 20. Nech sa pán prizná a postará. Amen. ye jishi to Yeah. pravde modlíme sa, všemohúci a milostivý Bože, ty si na nebi a mi na zemi, ale ty si aj s nami skrze svojho syna Ježiša Krista, a zostávaš nám prítomný skrze moc a dary svojho svätého ducha. Pomáž nám a držíš nad nami svoju ochrannú ruku v každom našom položení. Požehnávaš nás. A tento svet vedieš svojim svetým duchom, milosťou a pravdou. Ďakujeme ti za to a prosíme ťa pomáhaj nám naďalej i v tomto novom roku pevne budovať na svetle tvojho slova. Nedaj sa nám ľakať ťažkostí života, ale uč nás horliť za dobro a spásu, aby sme hľadali a nachádzali pravdu, žili v pokoji so všetkými ľuďmi, a spoluochotní slúžili tebe na čest a slavu. Starozmluvný text nachádzame napísané v prvej knihe Možišovej v 11. kapitole od verša 1 až 9 takto. Babilonská väža. Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slova. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypálme. Tak im tehli slúžili za kameň a asfalt za Maltu. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a väžu, ktorej vrch by siahal po nebe Tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Na to zostúpil hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A tu je len začiatok ich výčinou. Teraz im už nič, nič nemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmetme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ išl hospodin rozptýlil po celej zemi. Novozmluvný text je napísaný v prvom liste apoštola Petra v kapitole 4 <hým> o veršoch 12 až 19. Milovaný, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné ale nakoľko sa podielate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, zločinec alebo šetečník. Keď však trpí ako kresťan, nech sa nehambí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanieliu Božiemu? Veď keď spravodlivý len len obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešník? A preto aj tí, čo trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú a porúčajú duše vernému stvoriteľovi. Slovo nášho Boha zostáva na veci. na veci. Amen. Milostivý náš nebeský Otec, ďakujeme Ti za dnešný nedelný deň, že sme sa ho dožili zdraví a mohli prísť nás služby Božie, aby sme ťa chválili a rástli vo viere. Na začiatku tohto nového roka, ktorý začíname v Tvojom mene, vrúcne ťa prosíme, zachovaj nás vo svojej milosti a láske. Chrán nás od zlého, zachovaj nás o zdraví, upevňuj našu vieru, požehnávaj naše spoločenstvo veriacich. Prosíme ťa, aby sme celý rok prežili v Tvojej milosti. Prosíme ťa, daj, aby sme Ti v novom roku vzdávali vďaku, vrúcne ťa oslavovali a horlivejšie budovali cirkev. Pane Ježiši, prosíme ťa, buď našou cestou, pravdou a buď cieľom nášho života. Obdáruvaj nás darom Ducha Svetého, aby nás nič neodlúčilo od Teba. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby tento rok bol pre každého z nás rokom spásy. Vede nás, aby sme žili podľa Tvojich ustanovení, aby sme zachovávali Tvoje slovo, a aby sme podľa Neho aj žili. Prosíme ťa, posilňuj nás, aby sme boli solou zeme a svetlom sveta. Milostivý náš nebeský Otec, Prosíme ťa, daj, aby, sme urovna, aby sa urovnali ozbrojené konflikty na Ukrajine aj v ostatných krajinách sveta, aby bol mier na celom svete. Prosíme ťa o náboženskú slobodu vo všetkých krajinách sveta. Daj, aby sa tvoje slovo mohlo slobodne hlásať vo všetkých krajinách a aby ho ľudia ochotne prijímali do svojich srdc a aby sa ho snažili zachovávať. Prosíme ťa o požehnanie pre nás cirkevný zbor a pre našu evanelickú církev. Prosíme ťa aj o požehnanie a zdravie pre nášho brata Farára, zborového dozorcu, sestru kantorku a ich rodiny. Amen. Svete nedelné vanílium Ježiša a Krista Napísal evangelista Lukáš v druhej kapitole Keď mal 12 rokov a oni šli do Jeruzalema Podľa obyčaje tej slávnosti Vzali ho zoho sebou Ale keď sa po skončení slávnostných dní vracali Zostalo dníťa Ježiš v Jeruzaleme Rodičia však nevedeli o tom ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známimi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. Po troch dňoch našli ho v chráme, sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spýtovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uvideli, preľakli sa, matka mu povedala, synu, čo si nám to vykonal. A Eľa, tvoj otec a Jazúz, kosťou sme ťa hľadali. Odpovedali im, že ste ma hľadali. Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho oca. Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta, bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slova v srdci a Ježiš prospieval múdrosťou zrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Upokojujem vám, bratia a sestry, skloňme sa k modlitbe. Pane náš, chválima ťa, ďakujeme ti za to, že sa k nám priznáva, že aj teraz chceš k nám prehovárať a preto ťa prosíme, aby si upokojil naše mysle, aby si nám, nás sústredil na to, čo je podstatné, a to je ty a tvoje slovo. Tak ťa prosíme o to, aby si žehnal a viedol náš život, žehnal a viedol aj tento čas, kedy chceme nielen počuť tvoje slovo, nad ním sa zamýšľa, zamýšľať ale prosite o Tvoju múdrosť a vanúte Tvojho svätého Ducha, aby sme nie len počuli, ale aj do svojich srdcí z Tvojho slova zobrali. Amen. Z ústnych slovo Božieho a počujeme slovo Božie. Máme ho napísané v liste Židom, a to v 10. kapitole, keď od 26. po 31. verš máme mene Božom napísané. Lebo ak umyselne hrešíme, keď sme už prijali znalo spravdy, nie už viac obete za hriechy, len očakávanie súdu, plné hrôzy a žeravý oheň, čo bude zožírať protivníkov. Ktokoľvek pohrdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva musí zomrieť, keď dvaja alebo traja svedčia proti nemu. Uvážte teda, o čo ťažšieho trestu bude hoden ten, kto šliape po Božom synovi. A krv z mluvy, ktorá ho posvetila, pokladá za obyčajnú krv a vysmieva sa duchu milosti. Veď poznaťme toho, ktorý povedal, mne pomstá, ja odplatím. A zase pán si bude súdiť ľud. Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha. Amen. To sú Božie slova. Sestria, bratia. Môže povedať, že nachádzame sa ešte stále v tom povianočnom období. Pred pár dňami sme vstúpili do nového kalendárneho roka a iste by niekto povedal, že, že aké to úžasné. Ak je to úžasné, že takéto niečo môžeme v našom živote zažívať. Niekto by však povedal, je to pre mňa už rutina. Niečo, čo mám tak zautomatizované, že už mi to nedáva možno ďalší nejaký zmysel Avšak my si dnes chceme opäť uvedomiť, že Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby sa o nás postaral, aby nám daroval miesto v Jeho kráľovstve nebeskom a tak dnešné Božie slovo chce byť pre nás takým veľkým napomenutím do nášho života, aby sme neodpadli od viery v živého Pána Ježiša Krista, ale aby tá otázka, ktorá nám dnes nezazníva, či sme sa rozhodli, či naozaj na to môžem povedať áno, rozhodol som sa. Rozhodol som sa ísť za Pánom Ježišom Kristom. Rozhodol som sa preto, aby Pán konal v mojom živote, aby ma premienal, aby aj tam, kde je potrebné, ma menil, aby možno zasahoval do môjho života, aby tam, kde je to potrebné, menil to, čo je zlé, choré, v úvodzovkách postihnuté, oddelené od Neho a aby to On svojou prítomnosťou a Svetým Duchom posvedzoval. Ak si tak zoberieme a by sme čítali celý list Židom, tak už v šiestej kapitole sa hovorí o neopakovateľnosti aj pokáňa, o treste, ktorý čaká človeka, ktorý keď sa pr rozhodol prijať pána Ježiša, prial sa, prijal tú cestu pána Ježiša, avšak potom sa rozhodol ísť opačným smerom. V, židom v šiestej kapitole máme napísané. Lebo nie je možné... Aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svetého, okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, potom predsa odpadli. Aby tí boli znova privedení k pokáňu, keď na svoju škodu znovu križujú Syna Božieho, vystavujú ho posmechu. Veď zem, ktorá vpíja dáš často na ňu padajúci a plodí užitočnú bylinu tým, pre ktorých býva obrábaná, dostáva poženanie od Boha, ale tá, čo donáša trnie a podľačie, je neúrodná, blízka k a jej konečným učením je, aby bola spálená. Bože slovo hovorí v podstate o takej širšej miere. Že jednoducho kresťan, ktorý odpadol od Krista, že je to vedomý čin, že síce zakúsil Božiu milosť, zakúsil to, ako ho Pán Boh nekonečne miluje, ale sa rozhodol, nie, ja nechcem vo svojom živote. Ja som síce ho prijal, ja by som to tak vyznal, že niekedy sa tak podobajú aj pri konfirmácii mladí. Vyznajú ho, ale reálne je to ich vyznanie? Alebo je to niečo naučené, nejaká len náuka, nejaká rutina, niečo zaužívané? Koľko ľudí dnes povie, áno, ja verím v Pána Ježiša, ale ich život o tom absolútne nesvedčí. A teda, áno, ak niekto uveril, spoznal cestu spásy, ale rozhodol sa, že nie, ja po tejto ceste spásy nepôjdem, rozhodnem sa ísť úplne iným smerom, tak nielenže pohrdol pánom Ježišom, ale pohrdol darom spasenia, ktoré pre nás vydobil pán Ježiš Kristus. Autor listu Židom pozera na spasenie človeka a vidí, že tá Kristova obeď bola jedinečná. Na najvýš postačujúca, dokonala, a preto ak niekto ňou pohrdne a myslí si, že ja niečo k tomu môžem pridať, ja niečo k tomu môžem spraviť, Veď ja mám nejakú tú autonómnosť. Ak niekto pohrdá to Božou milosťou, ktorá je zadarmo, tak Božie slovo hovorí, takýto človek ma prestáva, ma podiel na spasení. A Božie slovo je výnimočné tým, že všetko to ostatné na seba nadvezuje. Ak sa pozrieme na to Božie slovo, ktoré sme čítali, tá 10. kapitola listu Židom, tak ja som čítal od 26. verša po 31. ale keď sa pozrieme o verš skôr, tak tam máme napísané aj toto slovo. Neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajte sa a to tým viac, čím viac vidíte, že sa približuje ten deň. Drahé priatelia, tu sa hovorí o tom, že kresťan nemá opúšťať svoje zhromaždenie. Pretože toto zhromaždenie, aj keď môžeme povedať, sme nedokonalí ľudia, predsa nás môže povzbudiť a podporiť vo viere. Môže nás posilniť v našej viere. Tiež môžeme povedať, že to naše spoločenstvo môžeme jednoducho vnímať aj ako takým povzbudením a posilnením do ďalšieho nášho života. Lebo, lebo Božie slovo hovorí, že keď vidíme, že sa približuje ten deň, aký deň? Deň pánov. Deň pánovho príchodu pre svoju církev. Deň, kedy si pán príde a zoberie si svojich k sebe. Deň, kedy pán jednoducho ukáže, že tí, ktorí v neho verili, neverili nadarmo, ale že majú nádej a istotu v ňom. Áno, autor tohto listu nám ukazuje, že následok od hriešného odlúčenia od Krista, priam môžeme povedať nejakého hriechu, je sprotivenie sa. Sprotivenie sa pánu Bohu. A ten, sa priznáva ku kresťanstvu, prijal pána Ježiša do svojho života, prijal jeho obeď na kríži, ten má žiť životom, ktorý svedčí, že, že patrí Kristovi. Tak jednoducho povedané, že je kristovec alebo kresťan. V Božom slove v tom liste židom v 10. kapitole je napísané, lebo ak úmyselne hrešíme, keď sme už prijali znalosť pravdy, nie viac obete za hriechy, len očakávanie súdu plné hrôzy a žeravý oheň, čo bude zožierať protivníkov. Tu sa nehovorí o hriechoch ľudí bez Krista. Tie sú hriešné. Ale tu máme napísané o hriechu kresťana o po poznaní pravdy pána Ježiša. Že jednoducho tým pádom ako keby sa tá vina zväčšovala. Že človek si je tým pádom vedomý toho hriechu, že lebo sa oddialuje od pána Ježiša. Oddialuje sa od toho spoločného zhromaždenia. Oddialuje sa vo svojom možno neporiadnom živote. Sprotivení sa evanieliu, teda tej radosnej zvesti, prekrúcaniu Božieho slova. A jednoducho Božie slovo hovorí, že toto nie je v poriadku. V starej zmluve a to. Napríklad v 4. knihe Mojžišovej máme v 15. kapitole napísané v 30. a 31. verši aj tieto slova. Osoba, ktorá úmyselne spachala niečo, i to z domorodcov, z cudzincov, zhánobila hospodina, nech je vyhubená spomedzi príslušníkov svojho ľudu lebo pohrdla slovom hospodinovým a porušila jeho prikázania, tá osoba, nech je určite vyhubená ponesie svoju neprávosť. Ťažké slova. Osoba, ktorá úmyselne spáchala niečo s domorodcov i s cudzincov zhanobila hospodina. A taká osoba, bože slovo hovorí, nech je vyhubená spomedzi svojich príslušníkov. A viete, bože slovo ide ešte ďalej. Ak sa kresťan svojim prikloneným ku Kristovi vzdal raz a navždy toho starého spôsobu života, hriechu ako takého, v židovstve to bolo to prinášanie obetí, pre neho začína existovať len jediná obeď, a to obeď Pána Ježiša. Potom, ak sa oddeluje takýto človek od Pána Ježiša, tak koná vedomý hriech. A Bože slovo hovorí, že toto sa Pánu Bohu nepáči. Viete, v židovstve máme napísaný jeden predpis, že ak niekto spáchal hriech a bol označený dvoma alebo troma svetkami, mal byť ukameňovaný v 5. knihe Mojžišovej v 17. kapitole o tom čítame. Ja to teraz nebudem čítať, máte to vysvietené. 17. kapitola od 2. po 7. verš. A keď si tak zoberieme, tak toto svedectvo dvoch alebo troch svetkov v podstate bolo aj pri Štefanovi. Aj proti nemu svedčili a hľadali svedectvo dvoch alebo troch svedkov, aby jednoducho na ňo na niečo našli. To isté aj pri pánovi Ježišovi. Tiež hľadali svedectvo ľudí, aby ho mohli po úvodzovkách znieť zo sveta. A Božie slovo hovorí úplne vážne, že hriech je problém. Hriech je vážna vec. A Bože slovo aj dnes hovorí, ktokoľvek pohrdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva musí zomrieť, keď dvaja alebo traja svedčia proti nemu. Uvážte teda, o čo ťažšieho o trestu bude hoden ten, kto šliape po Božom synovi a krv zmluvy, ktorá ho posvetila, pokladá len za obyčajnú krv a vysmieva sa duchu milosti. teda bratia, ak to stiahneme na nás, tak si zamyslíme. Ak vyznávame, že sme uverili v Pána Ježiša Krista, tak potom si nemôžeme robiť, čo sa nám zachce. V Božom slove nie je problém to, že Ježišova obeď, či sa má opakovať alebo nie, pretože je jasné, že ona sa nemusí opakovať, ale tu ide o to, že je o mnoho väčšia a dokonalá, je neprekonateľná a je postačujúca nad rozdiel od tých starozmúvnych obetí. Pretože Ježišova krv jeho obed na kríži nás zachránila od väčnej smrti. A tu ide o to, že ktokoľvek koná hriech šliape po Kristovi, šliape po Božom synovi. Môžeme sa pýtať a môžeme povedať, že, že sa stáva takým posmievačom Božej Ježišovej obete, ktorá nás očistila, ktorá nám ponúkla nový večný život, ktorá ktorá nám dáva novú milosť a nádej. A kto takéto niečo robí, môže povedať, že aj proti Duchu Svetému, Duchu milosti. Uvedome si, že sme dostali božú milosť zadarmo. Preto nezahoďme božú milosť, ktorá je nám ponúkaná. Božie slovo nám hovorí posledných veršov, ako sme to počuli toho dnešného textu z listu Židom, z 10. kapitole v 30. a 31. verši. Keď poznáme toho, ktorý povedal, mne pomsta, ja odplatím. A zase, pán si bude súdiť ľud, je hrozné upadnúť do rúk živého Boha. Keď si tak zoberieme, tak už človek, ktorý bol znalý starej zmluvy, vedel, že, že Boh má posledné slovo. Nie človek. A možno dva citáty, ktoré sú vložené priamo zo starej zmluvy, tento text nám tak sprítomňujú. Prvé je 5. knia Mojžišova, 32. kapitola, keď čítame Mne patrí pomsta i odplata pre dobu, ktorá sa im zakolíše, keď sa im zakolíše noha, lebo deň ich záhubie je blízko a rýchlo sa blíži to, čo má prísť. Lebo hospodín zajistí práva svojmu ľudu a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi, keď uvidí, že stratila sa sila a chráneným i nechráneným je koniec. Alebo v žalme 135. je napísané, lebo hospodín sám bude súdiť svoj ľud. Zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. Cestria, bratia, Boh neprenechá súd nikomu inému, ale sám bude súdiť. A preto takým veľkým záverom toho všetkého je perspektíva toho, že kto upadne do rúk živého Boha, jednucho nemôže sa s, neho, s nich vymaniť. Človek nemôže uniknúť Pánu Bohu. sice inému človeku možno unikne, ale Pánu Bohu nikdy. A preto je toto Božie slovo je pre nás takým varovaním. Varovaním ísť za Pánom Ježišom. Rozhodni sa pre Pána Ježiša. Rozhodni sa, lebo len v ňom máme záchranu. Len Pánovi Ježišovi Kristovi máme istotu, nádej, spásy a záchrany. A aj keď prídeme na súd, tak len skrze Pána budeme môcť ten súd prekonať, prejsť. Budeme môcť skrze Pána Ježiša jeho milosť, jeho odpustenie to zvládnuť. Preto aj dnešný deň nám je, drahej priatelia, ponuka na možnosť zmeny. Obrátenia sa. Prijanie, prijatie Božej milosti. Milosť, ktorá už, ktorú už nebudeme chcieť opustiť. A je na nás. Či túto milosť jednoducho príjmeme, alebo, alebo ju odmietneme a povieme si, nie, ďakujem, ať ja si neprosím. No viete, pán nás pozýva, Pán čaká, pán túži potom, aby sme mu vyznali svoje životy, aby sme mu odovzdali to všetko, čo je v nás, aby sme zmenili naše nasmerovanie na Neho. Pán čaká na nás, kedy my to rozhodnutie pre Neho spravíme, lebo On k nám už spravil ten prvý krok a čaká na to, kedy my ten krok skrze pôsobenie Ducha svätého budeme môcť spraviť a spravíme. Rozhodni sa. Rozhodni sa pre Pána Ježiša, Tvojho spasiteľa, kráľa, Boha, ktorý má o teba záujem. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Draj náš Božia Panie, kvalíme ťa, ďakujeme Ti za všetko, čo pre nás robíš, za to, že nám ukazuješ, že Ty nechceš našu smrť, Ty nechceš naše zatratenie, ale pomúkaš nám aj dnes Čas na návrat k Tebe. Aby sme nepohrdali tou milosťou, ktorá je nám daná úplne zadarmo a my vo svojej podstate nemusíme k tomu nič dokladať, stačí to prijať do svojho života, do svojho srdca a ísť za Tebou. Prosíme Pani, aby si nám v tomto dával milosť, vanutie Tvojho Svetého Ducha a vedenie po tých cestách, ktoré máš pre nás pripravené. Aby to neboli len naše cesty, nejaké naše rozhodnutia, ale aby si to bol ty, pane, ktorý konáš a ktorý meníš naše zmýšľanie, naše konanie a privádzaš nás bližšie k tebe. Preto ťa prosíme, aby si nás viedol svojim svetým duchom. Aby si nám ukazoval, čo máš pre nás pripravené a dnes i tie ďalšie dni si nás držal. Pretože, pane, často aj my padáme, klesáme, sme unavení pod ťarkou všetkých vecí, ktoré na nás doliehajú zo sveta, možno niekedy aj z iných častí, aj z církvy. A tak sa pýtame, kam ďalej, ako to ďalej máme kráčať. A pýtame sa, čo ďalej. Ale vieme, že jedinie s tebou to môžeme zvládnuť. Tak ťa prosíme o dar toho Svetého Ducha. O poznanie, múdrosť. Pane, o hĺbšiu a pevnejšiu vieru v teba. Amen. Modlime sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Liem náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame výnikom svojim. I nás do pokušenia, ale zbam nás zlé, le, lebo Tvoje kráľovstvo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 od 15.00 hodine bude prebiehať vyučovanie našich konfirmandov a od 15.30 bude už prebiehať aj stretnutie dorastu. Potom od 18.00 bude prebiehať stretnutie rodín, mládeže, detia a dorastu. Srdečne vás pozývame. V nedeľu budeme mať 8.15 modlitby za služby v církevnom zbore. O 9.00 pozývame na služby Božie do chrámu zároveň deti na detskú besiedku. Po tej liturgickej časti pozývame na spoločné chvály oslavu nášho Boha. Budú o 11. hodine služby Božie v Horných Pršanoch. Pozývame o 15. hodine naše deti na Legopárty. 12. januára alebo od 12. januára sme pozvaní na aliančný modlitebný týždeň. Hneď ten prvý deň to bude u nás v Radvani, takže srdečne vás pozývam. K tomu bude aj plagátik, tento plagátik bude vyvesený vonku na, vo vitrínke. Pripomínam potrebu aktualizácie členstva v církevnom zbore. Spolu s bratom dozorcom vám aj v túto chvíľu prajeme, aby vás pán žehnal viedol a žehname vám Božú milosť a ochranu pre každý deň, deň vášho života. Chcem oznámiť, že sme prijali aj milodár. A to pozostala rodina pri rozlúčke s mamou, starovým, prastarou mamou, sestrovi príbuznou Annou, Brašeňovou. Venuje pri tejto poslednej rozlúčke milodár 100 eur. Ďakujem mi za tento dar a pripájam slovo z písma ochotného darcu. Miluje náš Boh. To je zoznamov so Všetko, povstaňte a prijmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, daro účastne sú Ducha Svetého, nech sú a zostal do so všetkým vami až na veky vekov. Dobro reče duša moja Hospodinu poďakujúc, modlíme sa, pani náš Bože, múdry a láskaví oči, ktorý si darcom nádej a lekárom uzdravujúcim duše naše hriechom zranené, ty nám osvecuješ cestu, ktorá cez mnohé súženia vedie k záchrane a k spáse, utvrd nás dôvere, že milujúcim teba všetky veci slúžia na dobro. A my sme v Tvojom mene, vo svetle Tvojho slova, beh svojho života konali. Daj, nech Ježiša nosíme vo svojom srdci, aby sme s ním chodili cestou pravdy a večného života teraz i na veky vekov.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 a sestri, nech vás pani žižehna, vedie svojou milosťou a aby to naše rozhodnutie sa pre neho bolo nie len na chvíľu, ale pre celý náš život. Nech nás náš pán s nami, nech on sám vedie svojou milosťou a žehna svojim svetým duchom.